покидає нас. Цікаво. Людство засвоїло так багато знань, зробило винаходи, вивчило так багато слів, довчає Всесвіт, а не знає елементарних речей, не знає процесу розлюблення одною людиною іншої. Невже і справді все зводиться до банальної хімічної реакції певних хімічних елементів в організмі? Ні, ця дурна, псевдолюдяна, нібито наукова теорія така ж фальшива, як розвінчений міф про те, що біг продовжує життя, що нервові клітини не відновлюються, що земля тримається на трьох китах, а коров'яче масло шкідливе для здоров'я. Людству невигідно проповідувати сталість, стабільність, плекати, лиліяти, колисати, що там іще з ним робити, щоб уберегти тривке кохання двох. Це не дає Прибутків. Тому людство придумало і меценатство зраді, брехні й обману на цьому можна зробити шалені гроші. Шалене кохання грошей не додає і щастя не примножує. 20 липня. На відпочинку в горах. У мене щось із легенями. Лікарі порекомендували гори, повітря і свіже молоко. Десь тут шастають ночами чорти, або по-тутешньому онихмарники триюди. Нудять світом розплетені нявки, а таємне людське ворожіння – мольфарство – зупиняє грози. Потім на все це народжується якийсь нетутешній Коцюбинський чи Хоткевич, і змушує багатьох із нас вдаватися в містику чи принаймні шукати на карті містичні точки для свого духу, як еротичні зони на тілі. Ось я сиджу на самій маківці світу, на горі посіч. Дуже вже вона посічена верем'єм, тобто погодою, кажуть тут. І світ мене справді не обходить. І якщо по правді справа далеко не в легенях, чи точніше, не тільки в легенях, мовою модерну це звучить релаксація, а може, інтермецо? Учора, Старий-старезний, але ще здоровісінький гуцул з-під Верховини розгрібав жарини ватри і розказував своє. Три годи до дев'яностськи. Довге і ненабридне життя. Мені страшенно цікаво, як можна жити так довго, не втратити почуття гумору і позитивної енергетики. Дочко, щодня дрібку овечого масла на голову. І масла в жолудок надще. І ще можу дріботіти гуцулку на весіллі, бо чуюся чоловіком. Діду, як то масло на голову? Як-як? Дивується, тепер уже мені. Помастити, чупер, ну, волос, по вашому, втерти масло у шкіру, такий масаж. Що, але, де тобі? А в маслі знаєш, скілько трав, і докторів до смерти не треба.